وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستخرون 임 नाम vielleicht werden diejenigen die ungläubig sind wünschen Muslime gewesen zu sein, lasse sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnung ablenken lassen, sie werden es noch erfahren und wir haben keine Stadt vernichtet, ohne dass sie eine festgelegte Frist gehabt hätte. Keine Gemeinschaft kann ihrer Frist vorausgehen, noch sie hinausschieben. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Und sie sagen, O du, dem angeblich die Ermahnung offenbart worden ist, du bist ja fürwahr besessen. Warum bringst du uns nicht die Engel, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst? Wir senden die Engel nur mit der Wahrheit hinab. Dann wird ihnen kein Aufschub gewährt. Gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben. Und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بَابًا مِنَ السماء فظلوا فيه يعرجون lassen wir ihn in die Herzen der Übeltäter einziehen. Sie glauben nicht daran, obwohl die gesetzmäßigkeit an den früheren ergangen ist selbst wenn wir ihnen ein tor vom himmel öffneten und sie dauernd dadurch hinaufstiegen würden sie dennoch sagen unsere blicke sind verschlossen nein vielmehr sind wir leute die einem zauber verfallen sind আওসিয়ন ফেদম গান আওসা দিন والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها مِن كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم � tan Uhh � qųi polishing me olyské ম setting in ुfr-i og আর આন বqn৅ િણ�oon ব বেઍః বের বেবে ব�uff-i width ব� racist ัж ব বেব বেব ব Sonic 10 ব Reo Und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt und auf ihr von allen zuwiegenden Dingen wachsen lassen. Und wir haben auf ihr für euch Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen und auch für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Und es gibt nichts, dessen Schatzkammern nicht bei uns wären, und wir senden es nur in bestimmtem Maß hinab. Und wir senden die Winde zur Befruchtung und wir lassen dann vom Himmel Wasser hinabkommen und geben es euch zu trinken. Doch ihr könnt es nicht alles davon als Vorrat lagern. Und fürwahr, wir sind es, die lebendig machen und sterben lassen. Und wir sind die alles Erbenden. Und wir kennen ja diejenigen unter euch, die vorausgehen. Und wir kennen ja auch diejenigen, die zurückbleiben Und gewiss dein Herr wird sie versammeln. Er ist allweise und allwissend. Und وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Und wir haben ja den Menschen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzem Schlamm erschaffen. Und die Djinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, ein menschliches Wesen aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzem Schlamm zu erschaffen, wenn ich es zurecht geformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, Dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder. Außer Iblis. Er weigerte sich mit denen zu sein, die sich niederwerfen. Er sagte, O Iblis, was für dich ist, dass du nicht mit den Säcidern bist. Er sagte, wenn ich nicht قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم er sagte O iblis was ist mit dir dass du nicht mit denen bist die sich niederwerfen er sagte Ich kann mich unmöglich vor einem menschlichen Wesen niederwerfen, das du aus trockenem Ton, aus fauligem schwarzem Schlamm erschaffen hast. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig, und auf dir liegt der Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, so gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sagte, gewiss, Du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird. Bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, mein Herr, darum, dass du mich in Verehrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in Verehrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Er sagte, das ist ein gerader Weg, der einzuhalten, mir obliegt. Inna ibadi leysanaka alayhim sultanun illa man ittabaaka minal gawin وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ كَيْفَ بِعَلَى مَيْنِ دِينَهَ حَسْتُ كَايْنَهَ مَخْتَارَ دِيَ فَن دِن فَرِتَن فَلْتُ وَالْجَحِيمُ هِيَ مَوْعِدُهُمْ und jedem Tor wird ein Teil von ihnen zugewiesen. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und an Quellen sein. Betretet sie in Frieden und in Sicherheit. Und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen ruhend einander gegenüber. Darin widerfährt ihnen weder Mühsal, noch werden sie daraus vertrieben. <lacht> وان ان عذابي هو العذاب الالم توه ماين دينان كنت daß ich es bin der allvergebend und barmherzig ist und daß meine strafe die schmerzhafte strafe ist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 Und gib ihnen Kunde über die Gäste Abrahams. Als sie bei ihm eintraten und sagten, Frieden, sagte er, wir ängstigen uns vor euch. Sie sagten, ängstige dich nicht. Wir verkünden dir einen kenntnisreichen Jungen. Er sagte, ihr verkündet es mir, obwohl mir das hohe Alter widerfahren ist. Was verkündet ihr mir denn da? Sie sagten, Wir verkünden es dir der Wahrheit entsprechend, so gehöre nicht zu denen, die die Hoffnung verlieren. Er sagte, wer verliert die Hoffnung auf die Barmherzigkeit seines Herrn außer den Irregehenden? Er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boten? إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ سِقَالَتَن <تصفيق> Wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt. Ausgenommen die Sippe Lots, diese werden wir wahrlich allesamt erretten, außer seine Frau. Wir haben es so bestimmt, sie gehörte fürwahrt zu denen, die zurückbleiben. Als nun die Gesandten zu der Sippe Lots kamen, sagte er, ihr seid ja fremde Leute, sie sagten nein. Vielmehr kommen wir zu dir mit dem, woran Sie zu zweifeln pflegten und wir kommen zu dir mit der Gewissheit und wir sagen gewiss die Wahrheit <shrie> niemand von euch soll sich umwenden. Geht weiter, wohin euch befohlen wird. Und wir haben ihm diese Angelegenheit mitgeteilt. dass der letzte Rest dieser Leute bei Tagesanbruch ausgetilgt werde. Und die Bewohner der Stadt kamen voller Freude. Er sagte, das sind meine Gäste. So stellt mich nicht bloß und fürchtet Allah und stürzt mich nicht in Schande. إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين سي <تصفيق> Haben wir dir nicht die Weltenbewohner verboten, als Gäste aufzunehmen? Er sagte, hier sind meine Töchter, wenn ihr etwas tun wollt. Bei deinem Leben, sie irrten wahrlich in ihrer Trunkenheit umher, da ergriff sie der Schrei bei Sonnenaufgang. Und wir kehrten das Oberste von ihr zu unterst und ließen auf sie Steine aus gebranntem Lehm regnen. Darin sind wahrlich Zeichen für die Betrachtenden und sie liegt fürwahr an einem noch bestehenden Weg. Darin ist wahrlich ein Zeichen für die Gläubigen. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون und die bewohner des dikichts taten für war unrecht so übten wir an ihnen Vergeltung. Beide liegen fürwahr an einem deutlichen Weg, und die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Wir ließen ihnen unsere Zeichen zukommen, aber sie wandten sich von ihnen ab, und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch. So nützte ihn nicht, was sie erworben hatten. Wir haben die Himmel und die Erde und was dazwischen ist nur in Wahrheit erschaffen. Gewiss, die Stunde wird sicher eintreffen, so übe schöne Nachsicht. Dein Herr ist der All-Arschaffer und der Allwissende Und wir haben dir doch sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben. und auch den großartigen Koran. Richte ja nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Niesbrauch gewähren und sei nicht traurig über sie und senke deinen Flügel für die gläubigen und sag, ich bin ja der deutliche Warner. Kama anzalna ala <lacht> almuqtasimien alladhina ja'alul quran 'adhin. sie zu tun pflegten. So verkünde denn laut, was dir befohlen wird, und wende dich von den Götzendienern ab. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين Wir genügen dir als Schutz vor den Spöttern die neben Allah einen anderen Gott setzen aber sie werden es noch erfahren wir wissen ja dass deine Brust beklommen ist wegen dessen was sie sagen aber lobpreise deinen herrn und gehöre zu denen die sich niederwerfen und diene deinem herrn bis die gewissheit zu dir kommt